anak Yeah, ei ole siellä palaa vihreä Yksin pelaaja because uh, I think uh, maybe this is will do a western. Mitä mä oon nähnyt suomalaisena jäikettä meidänä Iltisen majokotaktenina Mä häpen Mä häpen Se on muuten sillä lailla, että pojat me hävitään te pelit Teemu ja Teppo ja Teemu Selänteen ja Teppo Winnipekin, te Winnipekin Nummisen te Teppo Nummisen Winnipeg johtaa omaa lohkoaan Ja siinä tulee koukaamisesta raukaisuus Danielsheadiin koukataan Ja raukaisuus Munat Eletään vuoden 2012 viikkoa numero 47 ja Raeteen on jälleen Rapakon takana. Tällä kertaa hieman suunnitelmallisemmin ja siellä mielikuvituslinjojen toisessa päässä on Jussi Konttaniemi. Hyvää iltaa taikka yötä. Tässä nyt aika myöhäistä aikaa. Hyvää iltaa ja yötä vain sinnekin, Turkuun päin. No niin, ei muuta kun mennään suoraan asiaan, niin otetaan nähvalla neuvottelusta semmoinen nopea tilannekatsaus, eli missä mennään? Joo elikkä siinä viime, viimeisimpien Maraton maratonneuvottelujen jälkeen, niin siinähän oli vähän sellaista epävarmuutta ilmassa, että milloin, milloin ne neuvottelut nyt jatkuu, mutta nehän tuossa tosiaan vähän ehkä yllättäenkin yllättäinkin jatkuivat, siinä pelaajayhdistys otti liikaa yhteyttä ja halusi jatkaa neuvotteluja ja siinä tuota Pelaajathan halusi neuvotella näistä sopimusasioista, kun taas sitten liikahalus pelaajilta nimenomaan semmoisen yksityiskohtaisen taloudellisen ehdotuksen näihin talousasioihin nimenomaan. No, tässä viimeisimpänä pelaajat tekikin sitten ehdotuksen, tämän talous, talousehdotuksen, jonka sitten omistajat muutaman tunnin harkinnan jälkeen hylkäsivät. Ja ainakin mitä Donald Fairin kommenttiin mukaan, niin he tässä talousehdotuksessaan tulivat nyt niin paljon vastaan, ja että tämä olisi nyt se viimeinen tarjous. Ja ilmeisemmin olisi vuositasolla ollut enää niinkö dollarieroa pelaajien hyväksi, joku 40 miljoonaa dollaria. Justiinsa joo. No, se nyt, niin mitä tästä nyt voidaan sitten sanoa, että Eipä se nyt ruususilta näytä, ja käsittääkseni Batman oli sanonut, että, että he, heillä ei ole kauheita intressejä tästä enempää joustaa. Joo, näin samaa itsekin noista Batmanin kommenteista ymmärsin, että ei ole kyllä intressiä. Eikä kyllä Fairinkhän kommenteista, että en näe näissä talousasioissa kyllä tulla vastaan, että pientä pelin avausta vähän puolin ja toisin, mutta että ei, kyllä tämä, tämä synkältä näyttää. Kyllä. Eli, Tuossa tänään, niin en tiedä, et sä huomaamaan tuonne meidän Facebookin aamulla laitoin linkin artikkelin, jossa oli haastateltu Roman Hamrlikkiä, joka oli nyt sitten ensimmäisenä pelaajana tullut vähän esiin, että, että hän haluaisi, että pelaajärjestöjärjestössä äänestyksen ja jos 50 sanoi, tai yli 50 prosenttia sanoi, että joo, mennään näin, että halutaan pelata, niin sitten pitäisi tehdä sopimus mahdollisimman äkkiä, mutta tota on no, niin. Hmm. Mitä mieltä Sä o tästä? No, no, oli kyllä vähän semmoinen minun mielestä aika ihmeellinen, ihmeellinen kommentti siinä. En minä kyllä toisaalta usko, että niin omistajienkaan puolella se, se, se niin vastarinta siellä, niin ei se mitenkään varmasti yhtenäinen rintama sinä Betmanin takana ole. Niin Tuossa viime viikolla puhuitkin ja spekuloit tällä asialla. Että Ilmeisemmin nyt puolia toisin sitä rakoilua, rakoilua riittää, mutta vähän nuo hamrillikin, niin nuo intressit ja nuo, se motiivi siinä vähän mietityttää kyllä siinä kommentissa. No mulla otti ihan että otti päähän se kommentti ihan älyttömästi, sitä mitään sitä kiertelee, vitutti sitä lukea. Mm. Siis tota mun mielestä oli tavattoman itsekäs ulostulo, että mm. tavallaan niinku Kuse, tota, kollegoiden päälle sinne. Mun mielestä tämmöiset asiat, niin jos jollakulla on jotain, jotain paskaa, niin omistajista on pitänyt turpasa kiinni aika mm. hyvin, niin nimenomaan niin pitäisi pelaajienkin. Siis tämmöisiä, jota, siis käsitelkää sisäisesti noin jos muuta ja muutenkin, niin mä en ymmärrä, mitä Hamerlikki, joka on 50, se oli 57 miljoonaa taalaa uransa aikana, niin mitä helvettiä se siellä huutelee, että Okay, ku, että mi, mi, mi, mihin meidän palkat häviää, mihin meidän palkat häviää, pidä pää kiinni ja mene kaljalle tai jotain vastaavaa, että ei ole, siis toi on, on käsittämätöntä, että noin pitkä uran tehnyt pelaaja, ei käsitä sitä, kuinka isoista periaatteellista asiasta tässä on kysymys, tämä on paljon, paljon paljon isompi asia kuin yhden, yhden kauden palkat, että en mä tiedä, siis toki mä on, tavallani olen pelaajien puolella tässä vähän enemmän, Ennen kaikkea totta kai olen fanien ja etenkin niitä ihmisiä, jotka nyt menettää työpaikkoja, Siis ihan niin tavallisia ihmisiä, jotka menettää työpaikkojaan tämän takia, että ei pelata, niin totta kai ne on vielä, vielä eniten harmittaa heidän puolestaan. Mutta tämä näin, niin Teemu Selänne, jonka ura on uhattuna tässä, tajuaa sen, että nyt tehdään niin tuleville polville tässä myös hommia, niin minkä takia joku tsekki siellä alkaa äpisemään? Mä enkä siitä. Joo, onhan se, siis, olihan se niin käsittämätön kommentti, että kaveri kuitenkin on tosiaan sitä rahanaa takoon urallaan siihen malliin. Että eri asia, jos joku nyt katkerana olisi alkanut joku keskitaso jyrää siellä, että nyt on niin uraa ura niin katkolla ja ei ole ollenkaan sitä varmuutta sen julkumisesta tämä työ niin ehkä semmoisen katkeran vuodatuksen olisi niin voinut... Tietenkin se ei mitenkään hyvä asia, ollut, mutta sen olisi voinut ehkä paremmin ymmärtää, kun tämä hammerlikin mm. tulo. Siis mä ymmärrän sen, että jos Twitterissä, niin on tämä, mistä uutisoitiin, muistaakseni ja Suomessakin, niin tämä Chris Barch, tämmöinen mm. käsittääkseni kovan niin oli pikkasen viinipöhöhönyssä vetänyt aika pitkän litania sinne, mutta se, siinäkin oli enemmän tätä, että enemmän tätä itse työsulkua, että oliko tämä nyt ihan tarpeellista tähän asti mennä ja tämmöistä, mutta siinä ei kuitenkaan ei vedetty mattoa alta omalta joukolta, Siis toi oli mun mielestä siis No sivarina nyt on huono huudella, mutta on no. rintama rintamakarkkuruutta jotenkin, että, että, että ollaan niin ensi, ensimmäisenä menossa, että, että hei, kyllä mä voin allekirjoittaa sopimuksia, että pelataan nyt. Totta kai kaikki haluaa pelata, että se nyt tyhmiä olla. No nimenomaan, niin, mutta kyllä vain jos sitten NHL jatkuu, niin kannattaa se hamrikinkin pitää se pää ylhäällä varmasti siellä, että, että kauheasti kavereita löytyy nyttenkään. Että, tuo kommentin jälkeen ainakaan. No joo, no toki, en, toki kyllä uskoisin, että tuskin ihan sitä ominnokkinen sanoa, Noiselle, ja se tietää, että siellä niin kuin moni muukin on sitä mieltä, mutta että onneksi muut ymmärtää pitää turpassa kiinni, koska mun mielestä pelaajilla ei ole varaa antaa periksi tässä näin. Ei, ei, ei, ei, ei missään tapauksessa. Että kyllä nyt vaikka nytkin he vastaan olivat kuitenkin tulheet noissa talousasiassa, niin kyllä ne tota ei Nyt ei ole tosiaankaan se annon paikka, koska se on nimenomaan se 6-7 vuotta, niin se pitää olla sitten taas se periksi annon paikka, jos nyt annetaan. Miksi? Niin nimenomaan, nimenomaan. Siis tästä tästä on kyse, nyt pitäisi kääntää fokusus tähän, että ei tota, se siis <köhö> tietenkään sitä, on taas sopimus se menee siihen 50-50, niin /50, ei sitä tietenkään takaa, että se, se et saadaan pidettyä seitsemän vuoden päästä, mutta siinä on kuitenkin niinku paljon paremmat saamat torjuntavoitolle, jos asemat saadaan pidettyä kuitenkin. Et totta kai että tulee yrittämään sitä uudestaan. Aivan varmasti tulevat yrittämään, se on kyllä asia selvä. Ja... Minun mielestä oli vähän yli vähän tekopyhä yksi lausunto tuossa, kun hän sanoi siitä aikaisemmasta 50-50-eholituksesta. Siinä, niin hän niin kuin, mitä mies sitä kommentista ymmärsin, niin hän vähän niin pelaajia syytti siitä, että NHL niin omistajat antoi tämmöisen niin avokätisen tarjouksen, johon niin olisi pitänyt, jos niin pelihaluja on, niin siihen olisi pitänyt tartua että oltaisiin saatu koko kausi pelaattua. Se oli niin hirveä tämä sanottuna paskaa minun mielestä. Joo, ja niin suusta taas, että huh, huh. Suosikki oli tämä, että joku TSN toimittaja sanoi, että Petman oli kritisoinut tätä Fairin gamesmanshipia tässä Tota Neuvottelu, eli että Ver pelaa, pelaa pelejä. No mitä helvettiä se Petmani mukaan on tehnyt sitten koko tämän ajan? Ihan oikeasti. <tos> niin, onko se semmoinen Jeesus siellä sitten, että se haluaa, niinku, se haluaa pelkkää hyvää ja se haluaa, se haluaa niinku, oikeasti sopua. Kyllähan se on. se on mitä se haluaa, se jätkä siellä. Että sehän se on nyt saleetti. Niin, niin ja toki, siis toki, toki tässä itekin niinku, tavallaan se. Lähen vähän siihen mukaan välillä, että Petmani että on syypää, Petman on syypää, mutta toisaalta taas, että sehän, on, sehän on niiden edustaja. Et, et, sehän henki löytyy näihin kahteen mieheen, mutta totta kai sillä, sillä taustalla se halu on, että pelaajat haluaa sen osansa ja sitten omistajat että nimenomaan. Että, nimenomaan. Mutta tuota, no niin, mut tänään siinä kun mä <laughs> asiasta hieman itse, itsenikin yllätin ja oikein aloin avautumaan, niin Mulle tuli tämmönen heitto mieleen, että mitä sä olisit mieltä tämmöstä ideasta, että uuteen CBAhan sitten kun se allekirjoitetaan, niin laitettaisiin pykälä, jossa, jossa niin sanottaisi, että uuden CBA-neuvottelut on aloitettava viimeistään vuotta ennen kuin se umpeutuu. Se olisi, tuota, se olisi uskomattoman järkevä pykälä sinne laittaa, että tällä näillä neuvottelulla ja tämmöisellä niin neuvottelutahdilla, niin kyllä se vähintään se sen vaatis, ellei jopa vähän yli, ylikin vuotta aikaisemmin. Niin, että niin, tosiaan, mutta... mä aina tämmöistä alkaa olemaan saamari, niin, niin kyllä tuo olisi tosi hyvä. Se eli eli tota, kun mä mietin, että totta kai tässä sitä pinta sinisilmäsyyttä, että että ei sitä takaa, etteikö työsulkuja tulisi, mutta minusta tuntuu, että jos on kirjattu, että neuvottelut täytyy alkaa viimeistään vuotta ennen, niin kyllä se mielestäni nostaa sitä kynnystä työsuluilla aika paljon. Nostaisi totta kai, ja minä muutenkin niin ihmetyttää, onko se jotenkin se suomalainen mentaliteetti sitten, minkä takaa sitä kattoa asiaa, mutta... Se jotenkin vaan niin ihmetyttääkö pitää, niin alkaa siinä viime tingassa nuo neuvottelut ja arvellaan, että no ei ole kuin muutama viikko, niin kyllä me saama tässä neuvoteltua. No on kuitenkin niin isoja rahoja, mistä nuokin neuvottelee tuolla, että ei ne tosiaankaan muutaman viikon, ei välttämättä muutaman kuukauden neuvottelulla tosiaankaan saa varmasti tuloksia aikaiseksi. Ei, ei, ja siis tässä niin kuin eniten, eniten nyt jälkikäteen, kun, tätä just, nyt kun aika on kulunut, niin alkaa miettiä, että miten tämä... Pystyn mukaan tulee jollekulle kulle yllätyksenä tästä oli työsulku. Niin se, pää, se pääsee. kyllähän niin ennusmerkit oli jo. Oli jo kesällä oikeastaan jo oli semmoinen hyvää Hyvä vainu oli varmasti monella, että tämä työsurku alkaa. Ainakin itse myös ajattelin myöskin sitä, että kyllähän siinä niin optimisti kyllä saapii olla, jos silloin ajattelin, että ei tästä mitään työsurkua mm. ole tulossa. Ehkä jollain pelaajilla oli vähän semmoinen usko kuitenkin siihen, että, että, että olisi se mahdollisuus, mitä pelaajyhdistys tarjosi. Tai sitten että se oli pelaajyhdistys, kun sitä, sitä mahista, että, että me voidaan vetää vuosi näillä ehdoilla kyllä. Mutta tuota, mm. Joka tapauksessa tuossa... Totta kai siinä on se, että et, et, eihän sitä voi siinä kohtaa tietää, kun viimeinen kausi sitä CBAsta on pelaamatta, että paljon sitä rahaa sitten on jaossa, mutta mut, niin jotenkin mun pienessä mielessäni sitä kun pohtii, niin, niin, niin siinä on vuosi aikaa ja niillä on aika valistuneet tarve, mitä se tulee olemaan, niin, niin eikö nyt ainakin suuret linnet vedettyä kuntoon ja sitten ottaa yksityiskohdat kesäaikana pois, että se pääsee kausi alkamaan ajalla, koska ei tämä voi olla kenenkään etu, koska siis. Mä odotan suurla jännitykselle, että palaako jengi oikeasti katsomoihin samalla tavalla. Kun nyt oikeasti on aistettavissa, että tämä niin paljon, siis vituttaa kaikki vanen, että et, et, siellä on. Niinku niin, siis, niin, vihaa on ilmassa. Kumpaakin osapuolta kohtaan. Niin, niin, nimenomaan. Ja just sekin asia, mistä monesti puhuttu se, että kun tappelee tappelee miljarderien kanssa ja nykyisessä siinä niin Amerikankin ilmapiirissä, kun koko ajan ne tulo, tuloerot siellä kasvaa, niin tämmöinen taistelu sinne ilmapiiriin, ei tosiaankaan ole missään tapauksessa. Niin siinä voi just se käy, että ei siinä faneilla ala ole, nämä niin kohta niillä ole sympatia oikeastaan kummankaan puolelle edes. Tämä tarpeeksi kauan varmaan jatkuu, että se siinä on varmaa tietenkin myöskin. Mm. Et mikä estää heitä sitten ilmo että ei viitti maksaa mitään, mä tiedä, ne tuhansia, vai vähintäänkin monia satoja taaloja, mitä kausikorttiinkin saattaa mennä paskimillekin paikoille, niin, niin kuin moni sitten vaan jää kotiin ja katsoo telkarista tai kuuntelee ratiusta tai muuta niitä pelejä? Niin, nimenomaan, että kyllähän sitä varmaan, kyllähän meille jääkeikko on jotenkin riittänyt katsottavaa, vaikka NHL ei ole pelattukaan. ja helvetin, helvetin hyviä matseja on päästy näkemään ja Ihan, ihan paikan päältä, teki varmasti siellä Turussa olet aivan, aivan innosta piukeina olleet siellä kuitenkin. Sen, sen verran kovaa tasoa siellä kavereita sinne on vahvistuksia tullut. Toki, mutta niin lähinnä ajattelen sitä varsinkin Amerikan puolella. Kanadasta mä en sikäli epäile, että sunni niin on seutuu, että kyllä siellä, niin kuin, siellä varmasti palataan lehtereille ihan entiseen malliin tai ainakin suunnilleen entiseen malliin. Mutta sitten just tää <köhön> näitä, niin, näitä porukoita, millä on muutenkin hankalaa kerätä sitä jengiä sinne katsomoon, niin mitä se sitten niille tekee. Niin, niin, jotenkin, jotenkin, niin varsinkin jos tämä kausi nyt peruutaan, niin, niin en tietenkään halua, että NHL tyystin lakkaa olemasta, enkä mä siihen uskokkaan, mutta mä todella jopa toivon, että ne ottaa kunnon iskun tästä. Ihan, ihan sen takia, että ne tajuaa, että, että, että, että, että nimenomaan että työsulut ei, ei vetele. Että, että lätkä, lätkää täytyy pelata. Nää pystyy tappelemaan kyllä kapineteissa ihan muutenkin. Aivan hyvin, että se pitää olla se asiakaslähtöinen ajattelu siinä ja se asiakas se on se fani. Se todellinen asiakas. Sen kautta se pitää asiaa ajatella ja itse kans kyllä toivon myös sitä, että siellä katsoja tulevat äänestämään jaloillansa. No. Kuitenkin se, se trendi on ollut niin nouseva, että varsinkin nyt kun Kingsi Mestarue ja Los Angeles ei tosiaankaan mikään hirveä jääkiekkokaupunki ole aikaisemmin ollut, niin nythän siellä oli aivan semmoista niin huumaa aistittavissa siellä nyt. Ne menee ihan hukkaan. Niin, ne menee aivan hukkaan, että ei varmasti Kingsinkään peleissä, <hämm> sitten kun jatketaan NHL, niin ei siellä varmasti aivan samanlaista huumaa ole ennen. No ajattele, tuosta niin joku leikirissi lähtee vetämään kohti pyttyä nba niin, niin siis, se syö, syö heti varmasti yleisöä aika hyvin. No, pois. se unohtuu samantien jääkiekko kyllä siinä vaiheessa. Ja sitten, no totta kai on, totta kai jääkiekolla oma yleisönsä, tietysti mikä sitten tulee peleihin, vaikka mikä olisi. Mutta kuin iso se näilläkin paikka, kun ilo, niin se on mielenkiintoista sitten nähdä. Mutta se, se mikä tässä on, niin mikä pitää vielä sanoa, niin... Me puhutaan tässä faneista ja me puhutaan näistä ihmistä, jotka siis tämä lysti maksaa, mm. niin saisivat herrat, miljard miljardeerit ja miljonääritkin välillä muistaa, että mi mikä se 3,3 miljardia on, mistä ne, ne tappelee. Se on ne jumalautan fanit. Niin nimenomaan kaikki ne oheistuotteet, ihan, ihan kaikki, mistä tämä niin tavallinen kuluttaja ostaa. Siinähän se, siinä se tulovirta on, mistä... Mistä he saavat sitä rahaa? Se kannattaisi tosiaankin muistuttaa. Ja en... pitää silmäisemmin muistuttaa. No, se näköjään täytyy en muistuttaa sitten. Niin. Mut tota, siis mitä mä oon niin ää, kun puhutaan näistä suurista ammattiliikoista, mitä siellä on, on baseballia ja Jekifutista ja NBT, joka totta kai on vielä isompia bisneksiä, mutta sitten taas ne ei ole niin riippuvaisia yleisötuloista. Sam Sama talko NHL. Niin. Näin minä olen ITE kanssa käsittänyt ja kyllähän niillä tietenkin se suosio, suosio siellä on, on hieman erilainen ja en ole oikeastaan seurannut näitten näitä, eikö se nba ole ollut aika vasta tämmöstä työtaistoa? NBA oli viime kaudella tuota, no niin, oli, ja se loppui siinä jouluntienoilla, mutta tuota, no niin, siellä, siellä kuitenkin jengi tuli, tuli takaisin katsomoihin kyllä, ja sitten niin kuin, joku sanoi tuossa, että siitä ei edes sen enempää puhuttu, että oli mikään tynkäkausi tai mitään vaan, porukat tuli ihan entiseen malliin ja sitä, se oli ilmeisen, ilmeisen hiinokausiin, niin kun ripalloa enää nykyään seuraa, mutta, mutta tuota no niin, joskus muinoin, kyllä seurasin muuta, kyllä tota tosta, kaiken kaikkiaan niin en tiedä, melkein tässä toivoa, että nyt lyö pikkuille se peli poikki, että loppuu ta satanan leikkiminen, joko, joko tuota no niin, niin tai no niin, kohta se täytyy tulla, että ilmoitetaan, että se oli kausipojat siinä, että lähtekäpä Eurooppaan. Niin on, kyllä se, kyllä se kohta, kohta pitää tulla. Ja Uskon, että viimeistään siinä vaiheessa, kun se koko kausi peruuntuu, sitten on niin se, sitten on se niin paine pois niistä neuvoteluista, niin kyllä se varmasti sinänsä rauhassa vielä uusi sopimus saahan sorvattu, Mutta että minkälainen sopimus, niin sitä jään mielenkiinnolla sitten odottamaan. Niin, tai sitten se tavallaan niin se paine sitä poistu, kyllä se julkinen paine on selkeä vielä kovempi, kuin tiedetään, että ei ole mitään kautta, mitä odottaa, mm. niin tota, kyllä sitä painetta sitten, sitten siinä alkaa tulla. Totta kai, että sitten, sitten alkaa siinä, ei se kauhean kauan mene, niin sitten täytyy ja sitten jo puhumaan, että no, miten seuraava kausi? Niin on, ei siinä, ne keskustelut varmaan alkaa ihan välittömästi siinä, että. Miten sen ensi kausi sitten, että onko sekin nyt varassa peruuntua. Ja, mutta että kyllä sinä viimeistään siinä kevähän persseillä se pitää saada sitä sopua sitten aikaiseksi. Joo, ja Niin totta kai niin esimerkiksi mielenkiintoinen pointti sinänsä, niin esimerkiksi eihän draftia voi järjestää ennen kuin CVA on voimassa. Niin nimenomaan. Kyllä se... Kyllä minä ainakin te uskon, että jos se koko kausi, kausi peruntuu, niin kyllä me tuolla viimeistä varmaan helmimaaliskuussa me tullaan saamaan sitten uusi sopimus, jota saa sitten vähän puida, minkä näköinen se tulee olemaan. Kyllä, tähän oli hyvä lopettaa tämän viikon NHL-neuvotteluosasto. Sitten mennään, käydään nopeasti tätä vähän AHL läpi, niin pyysin, että ottaisit sieltä pari poimintaa viikon suomalaisista. Joo, ihan ensimmäisenä turrempana tuoreimpana poimintana ja Rajala. Hänethän nostettiin nyt AHL-kokoonpanoon ja heti siellä ensimmäisessä pelissä napsaati Maalikin Rajalalle. Ja samassa pelissä myös Teemu Hartikainenkin osuu. Hartikainenkin on vielä jatkanut näitä erittäin hyviä otteita. Ja on kyllä ollut, ollut ilo oikein seurata kuinka Hartikainen on siellä pystynyt, no ei nyt aivan, aivan ehkä näiden kirkkaimpien närjunnujen päässä, mutta kuitenkin. Siellä nakuutellut tasaisesti pisteitä ja saanut va vastuuta ydinvoimalla ja muutenkin ollut, ollut niin merkittävässä roolissa. Tämä Toni on nosto oli nyt myös mielenkiintoinen. mielenkiintoinen. Hän kyllä nakutteli tuolla Farmin Farmissa oikeinkin mukavia tehoja siellä, ainakin mitä tuossa tutkiskelin. No siellä on syytäkin laittaa tai muuta, ei ole mitään asiaa ylöspäin. Rajalasta, rajalasta oli jonkinnäköisiä huuja, että olisi SM liikaankin tulossa sieltä takaisin, mutta nyt on ehkä tilanne vähän muuttunut, kun pääsee siellä ylempänäkin pelailemaan. Mut tota, miten sitten Herrat Eberle ja Nutgent Hopkins hoolit ja oliko se Pääjärvikin siellä Paklohomassa? Juu, pääjärvihan on ja se on ehkä, ehkä itse laskisin Pääjärven kuitenkin siihen, niin kuin, siihen, siihen vähän niin hartikaisen ehkä... Pahimmaksi kilpailijaksi kuitenkin tällä hetkellä siellä joukkuessa. on tietenkin nämä Eberly Hall, Nugent Hopkins, ja niin aivan niin kuin, vähän niin kuin eri kaliberin, eri, eri niin kuin profiilin pelaajiaakin. Mutta siellähän tosiaan Oklahomaan miehistä, niin Justin Schultz jatkaa edelleenkin oikeata vire, että tässä on AHL.pörssin kärjessä. Jordan Eberly on noussut siellä kaksi ja Ryan Nugent Hopkins on jo siellä neljä. Tuolla... Pistepörssissä, eli kyllä nuo Oklahomaan pojat on alkanut pistämään oikein haisemaan. Viimeistään tuossa vaiheessa, kun Taylor Halli tuli, ja Hallikin on siihen, onko kahdeksan ottelua taitaa olla, ja oliko yhdeksän pistettä, että yli piste per ja hänkin on siellä alkanut jo Joo, sitten tuosta Edmonton Oilersin tulevaisuudesta, sitä voisi ehkä pohtia, että vähän enemmänkin, mutta tota, mm. mitä sitten muuten, muuten suomalaisia? No sitten otin kanssa toisena poimintana, jatketaan vielä Oklahomaan parissa, eli Tyrväisen Antti loukkaantui tuossa viikonloppuna, teloensin telo ensin tuota Milwaukee-pelaajan Milwaukee sairastuvalla ja siitä sitten seurasi samaan tien kun nyrkihipaat siinä ja käsi vamma Tyrväiselle ja al, alkuarviota ainakin 6-8 viikkoa poissa. Ja kaksottelua myös pelikieltoa AHL lätkäsi Tyrväiselle sitä taklauksesta. No niin. Antti, Antti jatkaa vähän niin SM-liiga SM-liigassa otteitaan tuolla Amerikan mantereella. Siinä on kyllä kaveri, josta ainakin yhtään yllättynyt, että sanotaan muutama vuosi siellä se on niitä NHL vihatumat pelaat listaleissa sinne pääse. pääsee. Aivan varmasti. Ja sitten, jos vielä aletaan joukkuesta, joukkuesta puhumaan, niin Charlotte Checkers, tämä Carolina Hurricanesin farm-joukkue, niin on kyllä, kyllä ylivoimaista, sanotaanko jopa, että kuitenkin 17 peliä on pelattuna suurin piirtein siinä rajoilla, ja Checkers on 12 voittoa napsinut, kolme tappiota, kaksi tappiota On, on liika ykkösjoukkue tällä hetkellä. Aivan uskomattomassa virheessä on, on Charlotte Checkers nyt. Se on sikäli aika kovaa, kun katsoo tuota, no, niin pelaajista, kun valmistelun tähän jaksoon, koska palotetaan no, vähän tulevaa tässä, et, et, että AHLstä päästään, niin puhutaan hieman NHL:n suomalaisjoukkueista, mennään vähän ihan niin kuin NHL puolelle sitten syvemmin, mutta Mä katoin sitä, sitä Checkersin joukkuetta, niin siellä ei kuitenkaan tuollaisia siis nimekkäitä NHL-junnuja tai tämmösiäkään ole mitenkään kauheasti muuta kuin sitten tietysti Jeff Skinner on siellä ja sitten on tämä, tämä Falki, tämä pakki. Joo, kyllä hehän on niin siinä ja tuota, kuitenkin ajattelee, että siellä on niin kuitenkin näitä ihan roolipelaajia on ollu nyt Jack Boy, Jack, Drayson Bowman ja Jack Dalloppe. Tuommoiset kaverit, jotka on käynyt jo vähän ääressä kurkkailemassa, mutta he on nyt nostanut profiiliaan todella loistavasti, ja checkers muutenkin joukkuena niin loistavaa, loistavia otteita on esittänyt. Ja maalissahan tietenkin Justin Petersen, hänen kakkosmaalivahti, tai Carolinan kakkosmaalivahti on, että kyllä heillä on nyt kyllä hyvinkin mestaripotentiaalinen joukkue. kyllä meidän noin, ettei sanoa alkaa sitä Peter's 2. maalia, kun siellä on kuitenkin on Cam Ward ja Boucher sopimuksen alla myös? Joo, siinä, tota, se on vähän semmonen... Tietenkin Boucher, no Boucher, on tietenkin kokehneempi kaveri, mutta että haluaisiko kuitenkin Carolan antaa Petersille sitä? Onhan Petersikin käyny aina ja haistelemassa ylhäälläkin siellä, mutta... Että olisiko kuitenkin Peter semmonen, jota niin vähän tuotaisi? koeteta vähän sitä hänen potentiaaliaansa. No se nähdään. Niin se nähdään sitten, kuitenkin Brian Boucheri ei ehkä aivan niitä... Niin... Mitäpä hänestä nyt sanoisi oikeastaan. No ei kai se on tämmönen aika klassinen tämmönen kokenut kakkosmaalivahti, että voi pelata hyvän pelin ja sitten voi olla, että joskus menee se traktorin rengaskilängistä, mutta... Niin. Nii. Mutta se on, se on tietenkin vähän riippu, että miten, miten he haluaa sitten tehdä sitä, mm. onko se... Varmaan, varmaan aika lailla vuorotellenkin, että välissä, välissä ylhäällä välissä on sitten farmissa. Se on toisaalta tässä nuorissa maalinvaiheissa se, kun siellä on kuitenkin sopimuksella kokenut kakkonen, jota voisi istuttaa siellä penkillä, kun Vordi, kuitenkin taitaa aika selkeä ykkönen siellä olla. Kyllä. No joo, ei nyt mennä sen Carolinaan vielä sen enempää. He. Mennään ihan hetken päästä, takaisin, palata takaisin Carolinaan, mutta tota noin, niin, ensiksi niin, tällainen suomalaisuutinen AHLstä tuli, että Leksa Komarov Lähti nyt sitten Venäjälle, kuitenkin lainalle, mutta mitä sä luulet, että nyt kun hän sitten lähti sieltä AHLsta kotia päin niin sanotusti tai palasi takaisin KHL:ään, niin oliks nh sitä myötä sit siinä? No jos mie henkilökohtaisen mielipiteen sanoisin, niin mie en kuitenkaan näki sitä Leon pohjois amerikan hahvet murskaantu. Että kuitenkin noilla, noilla näytöillä, mitä hän tuossa 14 ottelua kerkesi pelaata. Kuusi maalia, kolme syöttöä, vieneksi paras pistemies siinä Marleissin joukkueessa ja, ja tehotilasto varsinkin, se oli, oli joukkueen paras. Paul Rangerilla tällä kokehneella nhl oli samanlainen plus 7 tehotilasto Marleissin niin Näytöt on kyllä hyvät, vähän se sauttelumäärässä. En minä näkisi kyllä siinä mitään estettä, että miksei Komaroon vielä takaisin sitten tulisi Ohjois-Amerikan leikkiin, kunhan siellä leikit alkaa. Se tota, sen takia tätä kysyn, koska se on kuitenkin tollanen tietynlainen, en tiedä miten Toronto sen ottaa, mutta joillekin jengelle se voisi olla tietynlainen iskuvasten vasten kasvoja sitten, että että ei mulle teidän farmit kelpa, että mä lähen mieluummin tuonne niin Marrupplia. Tota, ja sitten kuitenkin tämän vuoden sopimus vaan, niin. niin tota, ja kuitenkin on NHL-tasolla varmaan kuitenkin, niin puhutaan semmoista kuitenkin suht Kyllä. Niin, niin, ellei sitten Brian Burke päässyt näkemään ja todella vakuuttunut. Se on summesti sen vaati, että GM on nähnyt ne hyvät pelit. Ja, pitää sen miehen mielessä, että kyllä mä niin haluaisin vielä antaa sen mahiksen, mutta että riskiveto sanoisin kuitenkin. On, on se riskiveto, mutta kyllähän, niin kuin, kyllähän Komarov silloin, tai ainakin hänen joukkueensa KHLssä, niin sanonut silloin, että jos Komarov sinne jos jos NHL-kausi olisi alkanut ja Komarov olisi sinne AHLn tiputettu, niin Eikö siinä ollutkin vähän tätä, että Komarvi sitten tulisi takaisin Venäjälle kesken kaudenkin, kun nhl -sä sitä näytön paikkaa kunnollista ei aukineen? Joo, eli tota, niin, siinä on vähän tommonen, että se on lähtökohtaisestikin vähän hmm. semmonen niin ja näin, niin tota, että haluatko Toronto pitää kiinni ja olisiko sitten ehkä joku No, niin, no Toronton playoff menestyksen tuntien viime vuosilta, niin siellä sitten joku vielä heikompi jengi, joka sitten jos roolia tarjota, mutta. Mutta tota, no, niin mä vähän. It, no joo, olen sä se optimisti, mä olen se pessimisti tässä kohtaa, vaikka harvoin, harvoin niin ole, mutta et, kyllä mä luulen, että Komarovin luo sitä uraansa Euroopassa vastaisuudessa, että et, ellei sitten tule jotain yhden sopimusta ja niin pääse suoraan kokoonpanoon suunnilleen, mikä nyt on. No. Onko se sitten mahdollisuuksien rajoissa, niin se on toinen asia, mutta ilma sitä niin en usko, että lähtee. Joo, ja mie, mie kyllä taas uskon, että kyllä varmasti kun mä, tietenkin varmasti se haluaa sen, sen pykälän sinne, että se voi kesken kauheen lähteä takaisin, jos siltä tosiaan se tilanne näyttää. mi usko että kyllä Torontalla tämä niin tiossa oli siinä, että minkälaisen paketin he nyt ottaa. Ja tämä nyt tietenkin, Leokin jäi vähän tämän työsulun uuriksi sillä tavalla. Että Vähän tietenkin, vähän tietenkin mietityttä, että no, kyllähän siinä varmasti kaikki raha-asiat tulee. Kyllähän Venäjällä varmasti vähän parempaa palkkaa kuin tuolla ahl ja, mutta että En tiedä. Itse kyllä näkisin, että kyllä se Leo vielä NHL jäillä tullahan vielä näkemään. Remains to be seen, niin kuin sanotaan, mutta katsotaan kumpi meistä nostaa käden pystyy virheen merkiksi. Se nähdään sitten. Kyllä, mutta tämän nyt tämän viikon jaksoa ajatellen, niin päätettiin vähän tosiaan jutella muutamasta NHL suomalaisjoukkuesta. Meillä on asialistalla tässä, niin kuin puhutaan vähän Carolina Hurricanesista, niin kuin jo aiemmin tuli mainittu Sitten Phoenix Coyotesi Lauri Korpikoske-asemasta jutellaan hieman. ja Sitten vähän niin kuin tämmöisenä... Pääfokus tohon jakson loppuun, niin käännetään sitten Minnesota mutta mut Vähän niin kuin jo kuin eri näkökulmista näitä joka joukkueita katsotaan, mut et Carolina Hurricanes on kuitenkin sitä mielenkiintoinen jengi, että se tai tämä Niin se vahvistui kuitenkin kesän aikana, kun Jordan Stahl liittyi joukkueeseen, niin Miten sä että kuinka kova jengi se on nyt paperilla Tämä kesän, kesän jälkeen? Olihan nuo siis Kar Karolainen joukujen, niin Jordan Stahl, Alexander Sein, niin kyllähän on siis Kovan tason vahvistuksia, mutta tietenkin se oli itsellä ehkä se mielenkiintoisella ja mielenkiinnolla odotin sitä, että mihin he sitten sillä mihin he tarkalleen ottaen sopivat niissä postumuksissa. Siitä puhuttiin paljon siitä, että Jordan ja saisi veljensä Erikin kanssa aloittaa Ihan samassa kentässä. Kumpikin on senttereitä. Tietenkin pystyy laiturinakin pelaamaan. Mutta olisiko Staal-Staal ollut kentällisenä sitten. Ja varmaan ehkä siinä se vielä sitten toisessa laitassa sitten. Tätä, tätä, tätä spekulaatiota aika paljon käytiin, mitä me keskusteluja myös seurasinkin. Joo, mä tuossa mitä itse tätä tota ryhmää katoin, mitä sitä pohdin, niin tuota, mun mielestä se olisi ehkä piksunta kuitenkin hajauttaa ne staalit sieltä. Mm. sieltä tuota, no, niin siinä olisi ykkös-kakkoskenttään, niin jos leveyttäisi aika paljon. Mutta tota no niin, <köhö> kyllä mun mielestä Jeff Skinner alkaa olla semmoinen pelaaja, että sitä on vähän hankala sivuttaa ykköskentästä. Ja on Ja sitten tota no, niin siinä on kuitenkin niin sanotaan Erik Staali ja Skinnerin kanssa, niin sitten ehkä Seemin siihen Seemin siihen Sitten tota no, niin Jordanin kanssa niin semmonen aika niin mä vaikka juokisin Jussilla varmaan niin se kakkoskenttä ruutu siinä on. Joo. Sitten vain se toinen laituri. Toinen laituri sinne sitten vähän makuaasia kenet sinne laittaa, mutta tota, niin mitä to homme asialistaan heitin, niin tota, skipataan tuosta yksi tai hypätään. Hyvä ensiksi tähän että mitä tää summesti otta joukkue via kaipaisi? Niin no minun mielestä ehkä Carolinan niin laasee niitä niitä niitä niin pääkysymyksiä tässä joukkueessa niin miten se puolustus sen onko siellä onko siellä tarjota sitä niin syvyyttä tarpeeksi. Mutta tietenkin no pitkä se Joni Jamie McBain ni mies Tim Gleason ja no Folkki löynyt viime kaudella tosi hienosti itsensä läpi NHL-tasolla. Joe Korvo. Siinä on tämmöisiä Ryan Murphy, tietenkin tämmöinen prospekti tuolla Charlotten, tai tuolla vielä Junnu Liikoissa. Mutta onko siinä puolustuksessa sitä syvyyttä tarpeeksi? Hmm, on mielenkiintoista. Sinä mä, mä en tota puolustusta niinkään itse mietti. Mä, mä luotan tähän... Tähän folkki, että se nyt pystyisi nousemaan tuolta, niin, niin siinä olisi kuitenkin semmoinen aika hyvä top nelonen Joo. ja sitten on tämä Jay Harrison, joka taito, käsittääkseni tämmöinen niin peruspakkiosaston mies puolustavana kaverina siinä niin, niin. Ja, ja Korvo on vähän tämmönen hyökkäävämpi kaveri, niin se sitten ehkä voisi katsoa vähän sen perään jos McBain ja Folk on makuasia siinä, että, että mitä se tekee mutta pitkäinen pitkänen Gleason on kuitenkin se ykköspari siinä ja tuota, on, on varmasti. Ja mä veikkaan, että ne syö aika paljon sitä minuuttia kuitenkin pitkä nehän pelaa sitä, mitä melkein puolta tuntia per peli. Ne pelaa älyttömän paljon siinä ja tietenkin pitkäisellä on ollut vähän tota loukkaantumis historia, että vähän ehkä niin sitä, sitä ajatellen, itse niin ajatellen sitä Kuulustussyyt. Kyllähän niin kuin, kuitenkin just siinä Justin Falkin nousi hienosti. Ja... Siellä on noita lupaavia kavereita. Ryan Murphy tosiaan ja Mutta... varmaan vielä tuo Bobby Sanguietin voisi nostaa myöskin ahl joukkueesta Mitä sitten on... toi? Toi Murphy, niin eikö se ole kuitenkin vielä, niin, niin sehän on nyt tämän kauden vissi vielä like ainakin joka tapauksessa. Niin? On vielä joka tapauksessa. Että en tiedä, kyllähän hän tuota leirille tietenkin olisi tullut. Ja oli, oli joskus ihan puhe tätä, että voisiko hän, jopa, voisiko hän jopa nostaa itsensä murran kaverina. Ei, ei varmaan olisi nostanut, mutta. Kyllähän näissä on kuitenkin tulevaisu, tulevaisuutta ajatellen niinä. Joo. Varaa hankaroilla näitä rakentaa kyllä selvästi. Että kyllä kyllä. Ja, ja jos se nyt, niin kehitys jatkuu, niin hänellä on varmaan ensi kaudella sit jo tilaa. Mutta niin nyt lähdin ajatusleikkiin, että jos tämä kausi lähtisi nyt käyntiin, niin miten tämä jouk, miltä joukkue näyttäisi. Niin onko sinä sitä mieltä, että tarvitsisiko sinne niin syvyyspakki, niin sanotaan 5-6 pakkia vai ihan niin top 4 pakkia? No en oikeastaan. Se, se olisi ehkä enemmän semmoista syvyyspakin kuitenkin roolia, roolia sinne, siellä on tällä hetkellä tuon puolustuskuusikon, varmaan niin seitsemäs pakki on tuo Mark Andre Gragnaani, tai sitten Sang Ujetti tosiaan ahl -stä. Siinäkin Gragnaani on ehkä vähän vähän menneen talven lumia kuitenkin, mutta... Ehkä siihen puolustukseen jotakin. Niin onko se niinku ihan, ihan ajatuksessa niin tämmönen, että loukkaantumisten varalle tyyppinen hankinta? Joo, ehkä, ehkä niitä varten nimenomaan tarvitsisi vielä, vielä sitä syvyyttä. Okei. Okay. Siihen lähtisi hakemaan. Ja sitten on tosiaan ehkä vielä mielenkiintoisen juuri siinä, että miten nämä miehet nyt tee joka ahl Jason Bowmania ja Jack Dalpea ja että olisiko heille sitten paikkaa. Kalpellin nyt varmaan ainakin, että vaikka. No, alemmat ketjut, mitä mä tästä, tästä hahmottelutin, niin siellä olisi ehkä tilaa. Ja siellä on ehkä semmosia kavereita, joita voit tuota sun ajatelle ajatella, voisi ehkä liikutellakin jotenkin. Mutta on, niin mulla on vähän itellä tuli semmonen, että että tuossa kun käsittääkseni Tuomo Ruutuhan on pelannut sentterinä nyt aika paljon viime kausina tai viime kaudella. Niin tuossa tota, tietysti sitten kun mun ahmotelmassa niin staali olisi ykkös kakkosentteri, niin jos rud sitten kolmosentteeri ruutuun, niin toki se pystyisi senkin hoitaa helvetin hyvin, mutta Varmasti. Jos ajatellaan, että ruutu olisi siinä kolmoskentän keskellä, niin sitten ehkä semmoinen top 6 hyökkäiseltä puuttuisi niin kakkoskentän laituri. Tai sitten jos heitetään ruutu tuosta niinku ylempään ketjulla pelaamaan laitaa, niin sitten tämä näin, oliko tämä nyt Brandon Sutter kun myytiin Pittsburghiin tässä Staltradessä, niin, niin, niin ehkä, se, ehkä se ruutu on vielä vähän täyttämättä. Niin, ehkä siihen nimenomaan siihen sentterin siihen, siihen tilalle niin se ruutu oli semmoinen, mikä sinä jää vähän. Et vähän ehkä, se, ehkä se kuitenkin on, niin mä että... Et, et tota. Niin, jos niin tämä on akuuteen tarvi, toki se syvyyspakki, niin mä oon ihan, nyt kun sait et myytyä mulle kyllä tämän ehdotuksen ihan, ihan hyvin, mutta tota, no niin, siis, koska totta kai loukkaantumisiin pitää olla varalla ja sitten eikä se mä katsoin sitä graniaania kanssa, että ehkä se, tämä graniaani, mikä se, mitä se nyt lausutaankaan, niin, niin, niin se ei ehkä ole välttämättä ihan se, jätkä, mikä pystyy semmoista niin yhtä sen 30 peliä pelaamaan hyvältä tasolla ehkä. Ei, ei kyllä, että siihen tarvii syvyyttä, koska kyllä minun tuota pitkäsen, pitkäisen tuo loukkaantumishistoria on vähän semmoinen epävarmuustekijä siinä. Joo. Mutta tuo on tosiaan mielenkiintoinen nyt tämä Jordanin ja Alexanderin tulojoukkueseen, että miten nyt tosiaan tuo mun ruutu sitten? Miten se rooli onko se, onko se kolmoskentän sentteri vai? Kyllähän ruutu ihan kakkos, kakkoskentän miehenä oikeinkin käypää. On, on ja sitten on toi, eikä toi sit taas niinku välttämättä niin huono vaihtoehto, se Chad rouskaan ehkä sen toisella tai jopa Jirit Lusti siitä, niin, niin, mutta ei nekään se niin vähän takuvarmempi koska tämä on kuitenkin, mit, mitä tämä jengi katsoo. Ja nyt puhutaan nimenomaan siis paperilla, että se, kausihan sen näyttäisi, mutta kukaan ottaa joo, niin joudutaan spekuloimaan, niin, niin tota, <hysy> Kyllä, tämä aika lähellä voisi olla playoff paikkaa Mutta mikä veisi sen niin mun ihan taatusti siinä, niin ehkä jos niin loukkaantumisvarapakki ja sitten, tota noin, yksi yksi hyökkääjä niin ketjuihin tai sitten semmoinen, niin 30 sentteri puuttuisi. Niin on nimenomaan ja, kuitenkin... ja sitten ehkä vielä nostasin kuitenkin mistä jo vähän aikaisemmin puhuttiin, niin miten se Cam Wardin takana se maalivahti osasto? No joo, totta kai sekä loukkaantumisi sinällään kestä. Mutta, että, mutta no niin tietysti jos se mainostama jos et valmistautumaan sit, että ne pelaisi tyyli ehkä vähän niin kuin Bushen kanssa puokkiin, jos sitten vuori loukkaisi. Se on totta kai siis tommonen ykkösmaalivahtiku joukkuessa, joukkueessa niin, kuin, että, se, että kaikki on niinku tavallaan hänen varassa, totta kai se on ihan iskuissa loukkaantuisi. Ja silläkin, silläkin visiä vähän vammoja on ollut. On, on välhiin ollut, niin se olisi se olisi niin Keynesille varsinkin jos jossakin oikein vielä tiukassa paikassa, että siinä on se playoff-kiri play pahimillaan pahimmillaan menossa. Niin ja puhumattakaan si se on tyynkäkausi, missä sulle ei paljon varaa hävitä matseja. No niin omahan Miten sitten kun wards Sulla on Boucher, sulla on Peters. Peterskään ei ole kuitenkaan sen alle 30 NHL-peliä. Boucher on tietenkin, tietenkin kokehneempi kaveri on playoffajakin playoff päässyt hienosti haistelemaan silloin tässä Philadelphiassa hän, hän pelasi silloin Laketonin kanssa. Oli se, uskomaton maalivahti kaksi kyllä. Että. Se ei ollut kovin kauniista maalivahtipeliä koko sarjaan. <lacht> ei, ei tosiaankaan niin. Busseerinkin, nimenomaan noin tuntien, niin siinä olisi kokenut epävarma kaveri, nuori ja sitten nuori vähän pelannut myös hieman epävarma kaveri, että hmm. ehkä osastolle olisiko sinne sitten semmonen myöskin ihan niin kuin hyvä kakkos maalivahti hankin, hankintalistalle. No, onko jotain niin nimeä mielessä sitten? No, nimeä sitä itse asiassa miettinyt. Mulle just tuossa tuli, tuli Justinsa mieleen itse asiassa aika vastikääntämään, että kuka sinne Cam Wardin? Cam hän on kuitenkin, hänhän on niin tähti maalivahti, aivan selvä, selvästi sitä luokkaa. Mä otan sen maalivahti. Mä tsekkaa, niin yhden jutun äkkiä tästä Karolainista sen verran, että mikä on se tilanne. mutta on. Tässä Cab geek auki kaiken varmuuden vuoksi. No joo, kun katsoo, niin, niin siellä on kyllä, Karolan on siitä hyvä tilanne, että et, tota no, niin heillä on kyllä heittää sitten taas semmonen 200 miljoonaa tohon. jos oletetaan, että palkkakatto pysyy samana. Ainakin, tu, ainakin jos kausi lähtee nyt käyntiin, että se on suunnilleen sama. Niin niin. Siellä olisi kyllä tilasto vähän kalliimmallakin veskarilla, mutta vielä tuli mieleen se, että kun tuossa aloin muistelemaan, että kuka nyt on AHL-ssä pelannut Charlottella toiset pelit, niin Dan Ellis, kokenukaveri myöskin, niin hän on Charlotte maalilla esiintynyt ja hän, hän, on, hän on esiintynyt tosi vahvasti nyt tällä kaudella yhdeksän peliä pelannu ja torjuntaprosentti huitelee tuolla yhdeksässä viidessä melkein viisi voitoa siinä, että tosi, tosi kovasti on kyllä Ellisikin tuonut itsensä. esille. Hmm. Onko se Ellis, onko sillä sitä tota, NHL-sopimusta? Ei ole, se on Trajoutilla näköjään. Charlotessa. Tämä minkä tässä juuri... Jo, Joo. Mutta että tuommoisella, tuommoisella vahvalla AHL-kauvoilla, niin hänhän voi kyllä pelata itseensä aivan kakkosmaalivaiheeksi jopa. No joo, siinä on kyllä toki sitten joku muihin voi iskeä väliin, kun se on vapaa-agentti, mutta mut, tota no niin, kyllä hyvä huomio toi. Niin. Okei, okay, mutta tota, tuosta noin sitten Karolainesta, niin otetaan semmonen vielä, eli mennään vähän tuota. Asia, ettei ihan unohdeta niitä, mitse piti puhuakin. Niin. Mikä sun mielestä, niin kuitenkin se, nyt jos ajatellaan, että ei muutoksia tule, niin mikä sun mielestä se vahvin osasto sit on tuossa joukkuessa? Jos sä puolustusta mietit, niin onko sitten se hyökkäys, mikä on se paras ase tällä hetkellä? No, kyllähän tuo hyökkäys on, on, on paperilla ainakin todella vakuuttava. Että nyt Tietenkin Erik Stahl, Jeff Skinner on paininut jo omassa luokassansa tuolla jo kauan aikaa. No Stahlilla tietenkin pikkusen heitely, mutta niin hän on Karolainilla muutenkin joukkuena heitellyt hyvin paljon tuo menestys. Mutta nyt tämä niin, kuin, niin mielenkiintoista nähdä, kun Jordani on saanut siinä Colmo Centerin roolissa. Pittsburghissa painaa niin pitkän aikaa ja aina jäänyt Malkkini ja Crospin varjoon, niin mitä, onko me nähty vielä kaikkea potentiaalia, mitä Jordan oli voi tarjota? Että Ei missään tapauksessa, että 2009 playoffit oli hyvä osoitus siitä, että sieltä, sieltä, kyllä, sieltä pesee kyllä kun tilaisuus tulee. Toki kyllä on sitten paikannut hyvin, kun malkini on ollut pojissa ja varsinkin Crosby on ollut pojissa. Niin niin, niin. ja kyllähän, kyllä on tähtipelaasta kuitenkin kyse ja on vähän Semini on kyllä semmoinen varma maalin ollut kyllä ja varmasti kaipaa pikkusen nyt uutta mutta piristysruisketta uraalensa ja minä uskon että Karolainassa on, on siksi piristysruiskeksi Seminin kiura ajatellen. No joo, sitä et että, sitä, että kyllä saa takakarvaamaan saatana millään. Mutta. No se on kyllä saletti. Mutta kyllä, tuo, siis hyökkäys, mie, sitä me pidetään sinne hoittamana vahvuutena. Joo, tässä rakkuessa. Sama täällä. Vaikka se, niin, niin kuin sanoin, niin se, että se olisi ihan salettipleijöfjoukkue no, niin ennakolta, niin se yhtä se vaadisi. Ja siellä voisi olla ehkä tota, no, niin, niin, niin tota, Voisi ehkä olla kykyä sinne liikuttaa, että saisi ehkä paketin rakennettua. Mutta tota, sitten jos mennään tuohon suomalaisten rooliin tässä joukkueessa, niin, niin no me puhuttiin pitkään, siis me puhuttiin ruudusta. joku ju, sen, sen enempää puuttuu, mutta kuitenkin niin, kyse aika isosit on, että taitaa olla kuitenkin aika selkeä ykköspakki siellä yhä edelleen. On joo, kyllähän pitkänen on Karolainen ykköspakki nimenomaan, ja kyllähän Ruutu ja Jokinenkin, niin he on ollut niin varmoja kakkoskentä, ja onhan Ruutu välissä on käynyt ykköskentässäkin pelaamassa, siellähän on paljon niitä kenttiä vaihdeltukin kyllä aina, ja tällä lailla, että kyllähän nämä kolme suomalaista on todella isossa roolissa. Ja ihan hyvältä näyttää, puolesta, kun siellä Rissasen Rasmus pelaa. Pelaa ainakin on aina aloittavassa, aloittavassa kenttäisessä. Kyllähän hänkin sillä paljon vastuuta saa Charlotten charlotte no, niin no, Se on jännä nähdä, että olisiko siinä että se syvyyspakkio sitten ehkä kenties myös. Niin kenties. Se olisi mutta, mutta, mutta niin, niin, sit kun ajatellaan noita, noita hyökkäijokista ja ruutua, niin ihan varmaan se suurin vahvuus sille, pitkäikäisyydellekin tuossa joukkuessa, jos nyt niin voi sanoa, niin on varmaan se, että ne on aika helvetin monipuolisia. Että ne pystyy aika monta roolia pelaamaan. Niin nimenomaan. Se on nähty niin monesti. tuo Ruutukin pystyy sitä fyysistä ja antaakin sitä fyysistä peliä, peliä itsestään paljon, mutta on sitten hyökkäyspelissäkin niin aivan todellakin täsmaseekki. Kovaa, kovaa ja hyvää tekemään maaleja. Juus ei viime kausi oikein maalinteon osalta mennyt hirveän putkeen, mutta syöttäjähän tuli kyllä senkin estää. Nimenomaan, niin kuin sanoin, niin todella monipuolisia hyökkääjiä. Ja uskon vielä, että nämä Charlotte, nämä Top Prospektit, nyt ei on näyttänyt ahl osaamista, niin että vielä tuovat lisää syvyyttä vain tähän nimenomaan kärki, kärkipäänkin hyökkäykseen. Se on jännä kyllä, että olisiko sieltä ehkä sitä sitä mun kaipaamaa Fyllinkiä siihen joukkueeseen, mutta tota no, niin se mikä ruudus sitten taas se ehkä semmonen tietynlainen heikkousuot, ne ei kuitenkaan semmosia no Okei okay, sunna Tuomoa täsmääseeksi, no se on enemmän sanotaan, että se maajoukkueeseen ehkä sitä, mutta ei se ehkä Karolans kuitenkaan semmonen Että ei Ruudistakaan sitä, sitä tähteä, mitä hänestä odotettiin silloin kun enää halura alkua Toki loukkaantumiset vaikutti asiaan paljon varmasti, mutta tota no, niin Kuitenkin niin ne, äh, Niin ei ne ole kuitenkaan niin varmoja pistelinkoja. Ei tosiaankaan, mutta minä näenkin ehkä sen potentiaalin nimenomaan siinä sinun sanomassa monipuolisuudessa. Että he on kyllä varmasti tämän joukkueen niitä just monipuolisimpia kavereita. Että voi, voi pistää monen eri tilanteeseen pelaamaan siinä mielessä. He on minun mielestä hyvinkin tärkeässä roolissa, on, on, on toki, mutta se on tavallaan myös sikäli heikkous, heitä on niin helppo kierrättää sitten. Sitten niin on. jos, jos ottan on niin tulee etiketjuralli alkaa pyörimään niin neitä voi sitten myös etellä että se rooli voi vähän vaihdella käytetyt sitten nimenomaan että se ei valtautseusta pysyvyyttä tuukku se se miinistä tietää että jos on niin se on laitsella on täysin hyödytön pelaaja niin. niin niin nimenomaan että se on se on samalla heikkous tai se on samalla vahvuus mutta se on myös samalla se heikkouskin nimenomaan että mielenkiintoista kyllä nähdään. Ja olisi ollut muutenkin mielenkiintoista, nähdäänkö tämä kausi, jos olisi alkanut, niin varsinkin tämä ketjujen koostumus, että tosiaan ainakin mitä valmentajan puheesta silloin käsitti, että ainakin harjoitusleidillä oltaisi tätä staal staalia kokeiltu siinä ykköskentässä, mutta en tosiaan kyllä itsekään sitä näkisi sitä vaihtoehtona. No ei siinä ole just se, että kannattaako se hyökkäysvuoma keskittää niin paljon yhteen kenttään, että jos niin. sitä yksi yksi kenttä pelataan pois, niin mitä sitten tapahtuu? Niin, niin, että miten, olisiko, se, se, olisiko sitten nimenomaan ollut, että se on Seemin, Stahl, Stahl, Jokinen, Ruutu, Onhan siinä kaksi, kaksi kovaa hyökkäyskenttää, mutta niin kuin sanoikin, niin Jokinen, Ruutu, sitten, niin ei tosiaankaan niitä varmoja pistelinkoja. Ei, ei, siis se ei just, että, että, että no niin, ei sun kannata kaikkia yhden kortin varaa laittaa. Ei, ei. Et yksi ketju voi hinata, siis just mun mielestä se on... Itse ainakin uskonut tuohon, että jos haluat pärjätä, niin pitäisi olla kaksi kärkiketjua ja mielellään semmoinen kolmos-neloskenttäkin, mikä pystyy välillä heittämään kiekon bussiin. Ehdottomasti ykkös-kakkoskenttä pitää olla semmoisia suht ja ratkaisukyky on leveämmällä rintamalla, ettei se voi mennä niiden Eikä se karolainen ongelma just onkin, että se on vähän liikaa ollut erikin varassa. Nime niin nimenomaan. Nimenomaan Siinä on se on mahdollinen ongelma myöskin heille. Kyllä kyllä. mutta sit siirrytään tuonne noin lämpimimmille alueelle tai vielä lämpimämällä alueelle tuonne noin niin no niin. Mun mielestä on pakko ottaa esille kuitenkin, ei pelkästään sen takia, ei sen turkulaisuuteni takia vaan noin muutenkin. Niin... Täytyy sanoa, että yksi positiivisimpia yllätyksiä mulle koskaan on ollut se, että tai... Niin, että en en ole sikinä uskonut, että kuinka suureen rooliin Lauri korpikoskin olisi täällä. Kun, mutta se johtuu siitä, että kun muista vuoden 2006 Lauri korpikosken, joka oli mun muistini mukaan, oli semmoinen aika vielä semmoinen suht vähän niin semmoista vauva johoa poskissa ja sitten semmoinen, että hän no, niin semmoinen aika, aika kiltti pelaaja ja vähän semmoinen, niinku omaa paikkansa vielä siellä jäällä. Niin, niin, eihän sitä voi puhua enää samana päivänäkään, mutta to, täm, siis, lähti poika ja sieltä tuli mies isolla ML takaisin. herra Jumala, siis tuossa jo Twitterissä vitsailin, että tässä SMI käyttöön tämmöinen kor, niin sanottu Korpikoski sääntö, että se saa kakkosen joka kerta kun se voittaa kaksin ja syynä että kohtuuton vastustajan nöyryyttäminen. <tos> Että, kyllähän korbikoski on tullut niin valtava, valtavaa kehitystä ja kasvua pelaajana varmasti ihmisenä tietenkin myös siinä samalla. Joo, ja, että... se, ja se fyysinen kehitys etenkin niin se, ja semmoinen niin halu voittaa ne kaksin kamppailut, niin kyllä huomaa, että se on joutunut olempaa ketjua pelaamaan siellä painimaan. Niin on nimenomaan. Kyllä hän on ollut sitä alivoimapuurtajaa alivoimaa kolmoskentän miestä. Että sitähän roolia hänelle on ollut paljon, mutta en kyllä itse näkisi Korpikoskessa tai mitään esteitä sille, että miksei jopa kakkoskenttään. Aivan helposti. No tuossa kakka, sitä juuri ajattelin tässä takaa, että katsotaan tuota, koetasi hyökkäyskalustoa, niin se on aika selvä homma, että no sentteriosasto ei tarvitse puhuakaan, siinä on Hansal, siinä on Vermeet, joka on tämmöinen 1-2-sentteri. Mutta sitten tämä laituriosasto, niin siinä on niin voidaan sanoa, niin okei, Shane Down on aika selvä, että 6-hyökkääjä. Radin varmaan pelasi loistavan kauden, se on sitten toinen oikea laituri niissä ketjussa. Varmasti, miten Steve Sullivan kuitenkin on tietenkin veteraani. Veteraani on. Joo. Korvaako vähän sitten Whitney. Whitney menetystä sitten? Kyllä aivan varmasti se teki kuitenkin 40 pinnaa aika suhteellisen pienessä roolissa Pitchburgis viime kaudella. Tämä niin pienessä. Mä en nyt muista. muista no mä näin aika paljon Pitchburgin pelejä niin mun mielestä se oli kuitenkin siinä kävi välillä ykköskenttään välillä. Se oli taas vähän vaihdella se ketju missä se meni. Mut kuitenkin taitava kaveri, kokenut kaveri, 38-vuotias Vuotias pelimies. Tota no, niin sitten mun mielestä niin kun tässä tässä kun mä sullekin heitin, että mistä voitaisiin jutella tällä viikolla, niin että kun mun mielestä on, sitä nyt ei sen enempää tarvittaisi pohtia tai tiedä, mitä mieltä sä olet, että kuka sinä eniten olisi ehkä Korpikosken ohella tai tiellä änkemmäs siihen top 6-hyökkäjien joukkoon, niin siellä on kuitenkin eräs 22-vuotias tanskalainen, joka pelaa tuossa ihan joku parinkymmenen kilometrin päässä Turusta. Niin on. Siellä on eräs herra Böttger. Eräs herra Böttger ja tietenkin David Mosshan on kanssa tämmönen, tämmönen kaveri, joka varmasti siihen kutos, topkutoseen haluaisi. Mutta Nimenomaan tuo Böttger, tuo on niin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen vertailukihana. ihan. Jos niin kehitystänsä vertailee, eihän pötkeri nyt viime kaudella nyt mitään ihmeitä. Päässyt Phoenixissä ei ihan varmaan muista, niin parikymmentä pintaa on hakkas, että totana, niin Korp, korpikoski heitti sen sul 37 viime kaudella. Juu, aivan oikein. 37 viime kaudella se sesongilla, niin 40. Joo, pyöreä 40 pinna. tuli täyteen, niin se on semmoinen Sul oli, että tässä täs kuitenkin niin korpikosken tehoja, kun katellaan, niin täytyy mun mielestä muistaa se, että kaveri ei pelaa käsittääkseni ylivoimaa juuri paskan vertaan. No niin nimenomaan ja siis on, on profiloitunut nimenomaan alempien kenttien kaveriksi, niin kaverit suomuset tehot heittää, niin kyllä se, kyllä se kieli valtavasta potentiaalista, sitä nimenomaan hyökkäyspotentiaalista, siis mitä tää... Laurilta löytyy. Joo ja sitten kun täällä Turussa, kun se on päässyt siihen rooliin, että, sitä niin kuin, että se, okei Tepsi tekee mun mielestä tyhmästi, niin ne pelottaa niitä vähän puhkia, että tänäänkin katsoin tuossa Ilves-peliä, niin Koivon Miko jalka näytti aika raskaalta jo, ja Korpikoskikin niin jäi vähän sitten yksin. Niin se on, se on Tepsin tyhmyyttä, että ne peluttaa sitä tuolla tavalla. Mutta kuitenkin, sitä vastuuta saa, niin se on niinku mun mielestä tämmönen, niinku räjähdysmäinen sisääntulo tuohon liikaa. Et en mä ikinä usko, että Korpikoski vetää noin helvetin hyvin. Mä odotin semmoista niinku suunnilleen piste per pelitahtii. mut Mutta sehän on Tepsin suurin veturi esimerkillä ja kaikilla mahdollisella tällä hetkellä. Niin, niin Mä en muista, jutta mä sun kanssa aikaisemminkin, mutta tuossa työsuulun aikana, viime työsuunnon aikana, niin nytemmin päälle 7 miljoonan caphitillä vetelevä Brian Campbell kävi silloin Jokereissa ja sai nimenomaan sitä vastuuta ja sen jälkeen veti niinku läpimurron tuolla ison veden takana. Niin olisiko nyt ehkä semmoinen suomalainen läpimurto tulollaan? Koska katso tuota Phoenixin joukkuetta, niin ei se kauheen leveä se rosteri oo. Ei, ei, tosiaankaan, se ei, se ei leveä ole. Mutta että, se on. Pötkeri ei kuitenkaan pudotuspeleissään, nyt viime pudotuspeleissä, mikä oli, niin Pötkeri onnistui siellä aivan hyvin. Ja mitä ei siinä sinä, katoin pelejä, niin oikein pirteästi esiintyi Pötkeri siellä. Tai joku 4 plus 4 tai silme muistaakseni, heittää, heittää niissä peleissä. Peliä pelaata. Joo, ja on jatkanut rauma siitä mihin jäi, että se on ollut niin. aivan, aivan huikea täällä, täällä Suomessa. Niin, Pötkär saa ihan samaa hyödyn todennäköisesti, koska siitäkin saa ihan tähän että Tanskalaisten kantaa lukkoon ja tepsiä kantaa enholmiin. Niin, niin. niin, tässä tulee sitten mielenkiintoinen kysymys siinä, että... Onko se kuitenkin sitten ehkä, ehkä jopa sitten, että jos nämä herrat tulee samalla momentumilla liikaa sisälle, niin... niin Olisiko ehkä kuitenkin niin, että Salivan on näitten kahden tiellä? Niin, voi, voitaisiinko jopa ajatella, että olisiko siihen jopa kakkoskenttään ajatella kumpaakin läpimurtajaakin esimerkiksi. En tiedä, ei varmaan ihan kuitenkaan ykköskenttään, se on varmaan aika lailla tietenkin pyhitetty down verbaatta. No mutta näitä täällä kumpikin enimmä, aika pitkälti oikeita laita hyökkääjiä. Niin sinut periaatteessa vasemmalla laidan tunti toisa auki. Niin, vasemmalta laajalta siinä. Niin. Korpikoski pelaa vasenta, vasenta Suomessa ja käsittääkseni Pötkeri... En ihan päätäni pantiksi lyö, mutta on tainnut pelata kutakuinkin samaa laitaa hyvensä. Niin muuten taitaa ollakin. Pötkerikin olla siinä ja... Downihan on, niin on, on oikealla turi reikolekki. Joo ja verbaatta... Taitaa, taitaa olla myös verbaatta, myöskin. Että siinä tietenkin verbaatta tai down verbaatta. Olisiko siinä jopa sullivanna sitten? Se tulee siihen, että hänkin kuitenkin suhkot pienellä roolilla siellä Pittsburghissa. En nyt itse, ei oikein sullivan jäänyt hirveästi mieleen edes viime kaudesta. mutta kuitenkin se aivan hyvä pontti selanakouteltoa ni. Niin. Mä seusta samaa sitä samaa tasoa kuin mitä Korpikoski heittää ja Korpikoski heittää sen ilman YVA aikaa niin, niin, niin olisiko tota, olisko sinä jopa tämmöstä Veräkö mä, ok mä nyt miltä tää kuulostaa Veräkö mä nyt ihan vaan kotiinpäin tässä vai vai mäk mä värillä pitää läpi tää hommala mä musta tuntuu, että että kyllä nyt herran jumala sieltä pitäisi käymään raata persissä turkuun ja raamalle tulla katsomaan mitä nämä pojat täällä tekee No ei hottomasti siis Aivan ja siinä voi olla sitten ihan mahdollisuus, että olisiko tämmönen pistettä nuoret kaverit nyt annethan kunnolla vastuuta nhl ja katsotaan mitä siitä tulee. Ja mie ainakin uskoisin, että varmasti hyvää jälkeä seuraisi, ainakin näillä näytöillä. Se on ehkä, niin jos ajatellaan, mikä tuossa Phoenixin niin top-kutos hyökkäyksen ongelma, niin se mun mielestä, tossa on aika hyvä kilpailutilanne sekä laiturien puolesta, että edellyttää, että Pödger ja Korpikoski pystyisivät nimenomaan tämän Täältä saadun hyödyn tuomaan sinne kaukaluan, että ne pystyis täällä kasvamaan hyökkäävä rooliin, miltä se mun mielestä nyt on näyttänyt. Siis tämä ihan sen pohjalta, mitä mä oon itse omi silmin nähnyt, että Mä sanon, että Lauri Korpikoski on tähän liigaan aivan ylivoimainen pelaaja parhaimmillaan. Mutta se jää välillä vähän yksin totta kai, että se tarkoittaa sitä, että jos siinä on tyyli Toisella puolesta verbaattaa ja muuta, niin se välttämättä tarkoita, että mitä 80 pistettä tarvii heittää. Fenixin kaltaisessa joukkueessa välttämättä, mutta kyllä siinä kasvattaa sitä tehoja ja sit se kuitenkin näyttää sillä kamppailuvoimalla, tai se ylivuos tulee sillä mikä silloin? on, niin, ja se on kuitenkin si loistava kahden suunnan hyökkäjä. Niin, nimenomaan siitä, että olisiko, olisiko ihan näin, mitä arvelisit itse, olisiko kuitenkin Korpikoski se kakkoskentän mies? Kyllä mä luulen, että se taitaa näissä kahdessa olla niinku se... Isompi ero. Isompi viimeistelypotentiaali taitaa lopulta olla pötkeri pötkeri on joku sen vuoden nuorempi, nuorempi jätkä, niin, niin sillä lailla, mutta, et, mutta tota no, niin, kyllä mun mielestä se Korpikoski, niin kuten aina näytöllä, jos, jos tätä yhtään Phoenix-notterata, niin ansaitsisi mun mielestä näyttöpaikan siellä kakkoskentässä, ja nimenomaan ylivoimaroolissa. Ja pystyisi varmasti tarjoamaan sinne, sinne lisää. Välillä se viimeistely voisi olla parempaakin, mutta jos nyt sanotaan, että kausi perutaan ja täällä pääsee vetämään tuossa roolissa, niin silloin kyllä paikkaa on harjoitella sitä viimeistelyä aika hyvin. On, on aivan varmasti. Että kyllä varmaan, varmaan me voitaisiin näillä puheilla sanoa, että ei muuta pötkerille vaan vain petahman paikkaa pian ykkösessä antaa ainakin miehen kokeilla, että olisiko sitten alkaa vanhaa herra ja sieltä sitten alas alaspäin. No, sekin on moni käyttänyt ja totta kausi on pitkä ja aina pitää kokeilla uusi, niin silloin niin. tavallaan niin laiturista on hyvää hyvä leikkumavaraa, mutta jos nyt nopeasti sitä sivuista tutustin, kun olin tulossa siihen, niin ongelmista, niin vermettä ja Hansal, niin, niin ei ne nyt nekään mitään kauhean varmoja pistelinkoa, niin sieltä puuttuu mielestäni tämmöinen ykkössentteri oikeastaan. No se puuttuu kyllä, ei, ei kumpikaan oikeastaan, ainakaan itse laskis kumpaakaan ykkössenteriksi, kakkosenteriksi. Oikeastaan kaksi sentteriä löytyy Phoenixiltä tällä hetkellä. Joo, no, se ei ole hyvä tilanne siitä, mutta, ei. mutta on se jollain ilvellä onnistunut vaan kipuamaan, että kuitenkin <laughs> niin. kova konferenssi. Niin. On, on se äärimmäisen kova konferenssi. Konferenssi kuitenkin sitten Mike Smithin vielä huippukausi tuohon. Tietenkin, aina pitää vähän Fiiniksissä se muistaa, että miten sitten on se maalivahinkin oikea laita. Muistathan on vieläkin tapaus Brytskalovi kuitenkin, että mm. miltä, miltä sama maalivahti näyttää aivan erillä tavalla pelaavien joukkueiden takaa tai tulla maalin suulla. Niin siinä on aika iso ero ollut. No joo, toisaalta taas no eihän ei pelannut Phoenixssä huonosti, se ei se huonosti, mutta mm. et Smith tietysti, niin siellä on tuttu systeemi ja tota, no niin, niin se pääsee tutussa paikassa jatkamaan, niin on se pedattu sille, että silloin maikset menestyy jatkossakin, mutta tota, kuitenkin. Niin, niin tota, mutta ollaan yhtä mieltä siitä, että Fiiniksille että, että, että, no on aika lottovoitto, että nämä kaksi herraa lähti Suomeen. On, on ehdottomasti ja kyllä, kyllä nyt pitää ainakin, jos siellä ei ole näitä näyttöjä huomioitu, siellä au, a, autiomaan keskellä, niin on kyllä päässyt väällä siellä muuta sanoo. <laughs> kyllä vain. Ei mitä, jatketaan. jatketaan läntisessä konferenssissa vielä kolmannen joukkue verran. eli mennään to the state of hockey, minne Minnesotaan Minnesota Wildin. Ja Totta kai koko, ei nyt olisi näille yllättävää, että varmasti tästä puhutaan, koska tota no niin... no, siinä ne isommat hankinnat kesällä tuli kaksi. Kohutunta free agenttia oli Zach Parise, ex-Devils-kapteeni ja sitten lähtöä tehnyt Ryan, Ryan Shooter, niin, niin mitä nämä herrat tuo sun mielestä lisää tuohon Wildiin? No tottakai kai Pärisehän tuo sen maalin teon siihen, semmoinen varma yli 30 maalin takoa ja senhän Pärisee tuopisiin selvästi ja kyllähän siitä jo puhuttiin silloin viime kaudella, että no niin nyt nyt tulee Sanhuisesta Seto Kutsi Danny Heatley. Kaksi semmoista puhasta, puhasta maalintekijää. No, siinä nyt kävi miten kävi. Ei, ei kauhean, kauhean hyvin mennyt se, mutta nytten jos ykköskenttääkin alkaa miettimään, että pärisee, koivu. Varmaan Danny Heatley siinä tulee pelaamaan myöskin siinä, niin onhan se, onhan se Pirun laadukas nyt. Ja minä uskon, että Heatlinkin peli lähtee Entisestään parantuhmaan, että nyt ei ehkä hällä ole se, se suurin tekopaine enää. No ei ole, se on totta. Ja sitten tota noin, se puolustuspää, kyllä se kaipas tuota hankintaa, tuota suutteri hankintaa, että se on monen just puolen tunnin pakki sinne. Tosi on jännä nähdä, että, että, että, että miten se pärjää sitten itsekseen. Niin, kuitenkin ajattelee, että se 46 pinnaa on viime, viime kauella, mutta että kun siinä on vierellä Show Weberi, yksi NHL on ainakin omasta mielestä ittämättä niin parhaimpia puolust puolustajia, mitä sieltä näin ihan hyökkäystaidolta ja muiltakin taidoiltaan löytyy. Mutta miten nyt sitten, kun ei ole enää sitä Weberiä, että siinä on taitaa varmaan Jared Spurgeon, Akselilla, Tom Gilbert, siinä varmaan kaverit, jotka siihen vierelle tulee. Joo, kun vielä katsotaan tuota myötä hyökkäystä, tuota niin jos ajatellaan, että Matt siinä se kakkosentteri, niin, niin, ja sitten, että Pierre-Marc Bouchard pysyisi terveenä, niin, niin siinä on aika hyvä topkutone, mitä voi sitten, missä voi palikoita heitellä ympäriinsä. Niin, on tietenkin. Kyllähän sinä Kyle ja myöskin, Brodstiecki hän pystyy myöskin sentterinä pelaamaan siinä ja itse ehkä kuitenkin sen mielenkiintoisin heitän, että olisiko Kullen kuitenkin kauden alussa lähtenyt jopa kolmos että olisiko siellä kakkos aloittanut sen niminen kaveriko MG Mikael Grant. No, siitä voidaan puhua hetken päästä, mutta puhutaan vielä tuossa yleisemysjoittajia ja katsotaan vähän tuota kokonpanoa. niin mitä toi silti, niin, niin, tai et eihän tää vielä nyt ihan kesäte kuitenkaan näin niin, niin mitä se sun mielestä vielä eniten tarvii? Mie, mie olen vähän sitä mieltä, että vaikka Suuteronki kai hän on nyt se selvä ykköspakki, mutta Olisiko siihen puolustukseen kuitenkin vielä tarvetta semmoselle toiselle? Brent Burnsistä minä tykkäsin aikanaan oikein paljon Minnesotan joukkuessa, hän, on, hän oli minun yksi lempparipellaajakin ihan Minnesotan joukkuessa, tosi, tosi kova pistenikkari, Hän on nyt sanhoseen miehiä nykyään, mutta ehkä semmonen, onko se suuteri sitten tämmönen, tämmönen siihen hyökkäys, hyökkäyspelihin, kuinka paljon hänellä on annettavaa siihen? No kyllä aika paljon se Aurora on, mutta tota kyllä ihan samaa mieltä tuosta, että jos se joku kehitysalue on, niin kyllä se puolustuspää näyttää helvetin kevyeltä vieläkin. Näyttää suuter Spulgeon, sitten Gilbertia Scandellaa, Folkia, Stoneria. se on käytännössä se on se Souter niin, siinäpä se käytännössä, että Spurgeon ei kuitenkaan, no viime kauoillahan nyt oikeastaan ok löytyy mut... Niin, ihan ok tehot, mutta kuitenkin ei nyt kasko kolme pistettä tai puolet vähemmän, mitä herra Suutel teki. Että. Ja sitten ää, mitä Stoner ja toi toi toi? Folkini niin taitaa olla aika vähän, tai enemmän tätä puolustuspääosastoa sitten. Joo, enemmän sitä, just sitä, ei, ei, ei niin, Hilberti, niin taisi olla, osaamista. taisi olla aika tehoton kuitenkin tuossa. Se oli aika, jotenkin vähän hölmötreidi se, että Schulz myytiin, myytiin Edmontonin ja Gilbertin vaihdossa. Niin, on oli kuitenkin puolustuspäässä aivan todella, todella ja omasta mielestä, mitä hän minnesotassakin tai minne sotassa pystyy pelaamaan, niin kyllä siinä Edmontoni siinä kaupassa voitti. Joo, siis ei sikäli, että tuota, etteikö, siellä kuitenkin näitä puolustuvia pakkeja on, etteikö sitä nyt jostain suunniteltu luopua, niin. mutta tuota, no, niin vähän kova hinta kilpertintasosta jätkästä mun mielestä. On joo, että kuitenkin kaverilla sen, se käyrä on ollut koko ajan laskeva. Että onhan melkein 50 pinnaa parhaimmalla kauella heittänyt jopa. Mutta että kun se käyrä on ollut koko ajan laskeva, niin se ei ole, ole kauhean hyvä asia. No joo, mennään tota, tosta noin niin ennen kuin mennään, mennään Granlun, niin käydään, käydään, jätetään mikki tuonne viimeiseksi, koska mua nyt... Nyt mun mielestä tarvii mennä tähän aikaisemmin, niin tuohon peräpäähän enemmän. Niin tota Josh, piti, tai Josh Harding teki jatkosopimuksen, niin häntä selkeästi perataan siellä ykkösveskariksi siellä on Matt tuloilla ja muuta, niin, niin Backströmin sopimus loppuu tähän kauteen. Niin nyt mennään siihen ajatusleikkiin, että, että kausi vielä lähteisi käyntiin. Niin pitäisikö sinun mielestä Backströmin treidata? Ja, niin, pitäisikö sun mielestä reilata, mutta mä sanoin, että se on melkein jopa todennäköistä, että se on Se on aivan totta. Se on, se on hyvin todennäköistä, mutta toisaalta olisiko tämä kausi sitten Nikelle se viimeinen näytön paikka, kuitenkin nyt minnesotaperäsimessä, että hän vielä... Nousemaan, nousemaan takaisin. Kyllähän hänellä paljon noita loukkaantumisiakin on ollut vähän vaivana, vaivana hänen uraalansa, mutta ei nuo niinku viime kauankaan tilastot niin aika lailla samanlaista, miten on uraalla ollut tähänkin asti. Mutta kyse ei olekaan, katsos, tarkoitan siis sitä, että kyse ei ole mun mielestä siitä, että etteikö Backstrom olisi hyvä mahalivahti. Ei tietenkään vaan siitä, että et, et, et, tota, no niin hänellä on vähän ikää, Hardingin on on siellä kypsytetty rauhassa. Hänen halutaan panostaa. Ja Backstall sopimus loppumassa, niin jos hän ei nyt, just tätä kautta ei pelata, niin totta kai hän on vapaa-agentti vapaa, vapaa seuransa, mutta jos kausi alkaa, niin mikäli he jotain hänestä haluaa, niin se kauppa täytyy tapahtua tällä kaudella. Totta kai, kyllähän sen, kyllähän sen on pakko tapahtua nytten. Tein ne tilastot kuitenkaan, kyllä Backstormin avaan hyvin Hyvin saisi varmasti treidattua. Niin nimenomaan, että et, mitä mä kattelin, niin siellä ei kauhean monta jengiä ollut kyllä, mikä niinku Veskarimarkkinoilla oli, se on ainakin ykkösveskaria hakemassa. Tota, oliko sulla niinku mitään spekulaatiota siitä, että jos Backstreamit treidattaisi sitä, mikä sitten olisi semmoinen, mikä pystyisi tarjoamaan sen hyvän paketin? Niin, jos ajatellaan sitä tosiaan, kun nyt sitä spekuloitiin just äsken, että mitä se. Mitä se nyt tarttis, niin kyllähän se sitä hyökkäysosaamista sinne puolustuspäähän tarttis sitä. Ja parempaa kuin mitään keskitason hyökkäysvoimaa. Niin, niin, mikä joukko sitten voisi parhaaten sitä tarjota, mikä nyt tarttis sitä maalivahtia? Tietenkin paljon tässä on puhuttu siitä, että Toronto Maple Leafs sitä maalivahtia esimerkiksi tarvit tarvitteen. Mutta mitä heillä sitten on takaisin tarjotaan? Se on totta! Ja sitten taas siellä on kuitenkin vahvat huut sanonut, että, että, että tota, Roberto Luongo siirtyy Torontoon sinä päivänä, kun CPA on allekirjoitettu. Ahaa, ahaa. Eli tota, tästä on vahvat huut, että, siellä on, niin on, että Burke haluaa hänet. Sitten on tietysti, mitä ne molareita katsoi, niin, niin nopeasti katsottuna siellä olisi. Se Florida Pant. Niin. Florida, Florida olisi semmoinen. Tavallaan niin, no, Backströminkin olisi nuorennut New Jersey Devilsille, <laughs> mutta mut sieltä se on Brodero kuitenkin vielä, niin se ehkä se on vähän aikaista puhua siinä tapauksessa. Niin, ja sitten, tota. tota no niin, voisiko, oota hetki, mä vilkasin tuosta noin, että puhu ihan paskaa. Niin, voisiko se Ei, se ajattelisi, Ehkä tietyllä niin, tavalla, on, tietyllä tavalla niin on ottava senaatorus ehkä, että onko toi Greg Andersson sitten kuitenkaan niin, niin varma ykkönen. Ja sitten on ikuinen no, murha Grünin maalivahti, kanssa New York Islanders myös. <laughs> niin, siinä tietenkin varmaan nytten kuitenkin, varmaan Niklauksenkin intressit olisi kuitenkin, että lähtee sellaisessa se joka lähtisi oikeasti sitten sitä menestystä nyt tavoottelemaan. Joo, toki, on. toki kyllä Waxillähän ei ole no, no tradea kuitenkaan. Ei, ei muistaakseni kyllä ole hänellä sitä. No niin, no, se rajoittaa sitä aika tehokkaasti, mutta mut jos puhutaan, että se tulee, niin, niin mulla olisi tarjota tässä heitto. Joo. Mä tutkin vähän asiaa, niin mä mietin sitä, kun mulla on se puolustus, mitä mä mietin, niin mikä olisi semmoinen järkevä Järkevä trade ehkä molemmille osapuolille tietyllä lailla, niin, ja mikä pystyy sen Backstamin, onko nyt 6 miljoonan käpitin kuitenkin ottamaan. Joo. Niin mä tarjoisin tämmöistä vaihtoehtoa kun Columbus Blue Jackets, ja siellä tota, no niin, Steve Mason ei ole kuitenkaan vakuuttanut kauheesti. Niin, niin mä tarjoisin sitten tämmöistä vaihtokaupassa, että toki tähän niin, sit voi aina lisätä mitä lystää, mutta se pääpaketti olisi, tämä paketti, niin Pää, pääasialliset kauppatavarat tässä että Backstream ja vaihdossa Fedor Tyuttin. Mm -hmm. siinä, siinä puhutaan kuitenkin, se on, mä kattelin se on sitä 24-25 minuuttia pelannut. Niin se, no. pyst, se pystyy ottamaan niitä minuutteja, se on suht hyvät tehot kuitenkin hyökkäyspää, se sellaista osaamista sinne myös toisi. Se ei välttämättä sun hyökkäysvoimaa toisi ihan niin paljon ehkä, mutta on tota, no, niin kuitenkin. Oletettavasti niin pystyy kuitenkin pelaamaan, pelaamaan vähän niin kuin tilanteessa kuin tilanteessa ja pystyy suutarin kanssa ottaa niitä minuutteja, sitka aika paljon. Mä katselin sitä blu puolustusta ja siellä, olisi kuitenkin, siellä on kuitenkin aika kovia käpittejä niillä aika paljon. Ja siellä on kuitenkin sitten esimerkiksi on oma, oma varaus John Moore ja sitten on tämä New York Rangers-kaupassa tullut, tai siis New York Nash-kaupassa tullut Tim Eriksson siellä Farmissa ja sitten tavallaan niin kuin he saas, heidän kauttaista jälleenrakennusprojektia vähän eteenpäin, ja mun mielestä, että olisi ehkä ne mistä semmonen palanen, mistä ne vois luopua, vaikkakin hyvä palanen. Ja sitten Backstrom toisi niille sitä varmuutta maalille, kun se Mason ei ole vakuuttanut, eikä se jos Bobrovskikaan ei ole että vielä pärjännyt, mutta saisi hyvä siinä vielä pari vuoden aikana kuin mitä väksi sinä olisi. Niin on nimenomaan ja itse asiassa mietin, mietin täsmälleen samanlaista. En, en tosin Tutinia vielä siihen löynyt lukuun, mutta mie mietin myös Kolumbusta, koska tosiaan Steve Masonin nuori kaveri on tietenkin kyseessä, mutta ei välissä välätellyt, ei kuitenkaan ole niin hyvin säväyttänyt. Niin, niin Kyllä siinä, siinä olisi hyvä paketti kyllä, ja varmasti cuttini niin olisi semmoinen, josta Columbus voisi, voisi luopua. Siellä on niin kuin mainitsit, just tämä John Moore on yksi top prospekti, sitten on tämä Savard on toinen puolustaja top prospekti, mitä heiltä löytyy nimenomaan tosiaan hyökkäävämpiä puolustajia vielä, eli he saisivat kyllä helposti paikata tämän omilla prospekteilla. Joo, ja sitten nimenomaan siinä sitten se, että, että, että tavallaan niin tota, että totta kai tohon pakettiin, niin mä en tiedä miten GM näitä miehiä arvottaa, mutta niin tälle näitä, että ei se noin suoraan pelaajan pelaajalta varmaan menisi. Tietenkään kun siinä on toinen jutu ottamaan saatana mosenmalli palkkaa niin. sinne enemmän, kun siinä oli melkein kolme miljoonaa ero muistaakseni oli palkoissa, mutta et, mutta. mutta Kuitenkin niin, ja sitten, että vastaako Backstromin arvolta suoraan ihan tiuttinia, niin se on hyvä kysymys, ei varmastikaan, niin kyllä mä veikkaan, että minusta voisi ehkä tätä muuta kertaa pakettia, mutta niitä on turha lähteä spekuloimaan, mutta kuitenkin ajatellaan, että mitä pelaajaa sieltä hakemaan, mikä pystyisi semmoisen tarvitsemaan, mikä olisi semmoinen akuutti vastine, niin, niin mä tämmöistä. Joo, tiuttini, olisi kyllä, olisi hyvä vastaus vastaus siihen just nimenomaan minne sota tarpeessa. Jos esimerkiksi syytään Floridaa mietitään mietittäisi vaihtoehtona. No, en... ainoa mitä mä sieltä keksin, mitä mä katoin, niitä, niin, niin äh, mikä sitten olisi semmoinen mitä, mitä Wildi tarvitsi, niin Brian Campbell, voisi olla aika helvetin hyvä, mutta minkä takia Florida laittaisi treidaamaan 53 pitehopisteen puolustaja? Ei varmasti minkään takia, sehän on saleetti. Mutta Florida kyllä tartti sitä, sitä kokeenutta maali, maalivahtia. Totta kai en, en nyt sano sitä, että Clemens Teodore Theodore-tandemi mitenkään kokematon, kokematon koki on, mutta se, se kuitenkin semmoinen huipu maalivahti, mitä me nyt kuitenkin on vielä. No. Vielä ainakin omasta mielestä ykkösmaalivahti nimenomaan. No sanotaan näin, että jos pysyy ehjänä, niin voisi sitä olla hyvin kolme neljä vuottakin vielä. Aivan helposti. No kaks, kaksi kaks hyvää vuotta vähintään sinä varmastikin on. Niin, nimeä onhan. Niin. Nyt et. se Floridalla on, on se, että siellä ei, ei niin varmasti ala Campbellistä luopumaan. Ei, et siellä ei ole sitä, sitä tarjota, mitä, mitä sitten taas noi hakisi. Et ei. Et, en mä usko, että ne sitä lähtee myymään ihan pelkillä traffikeilläkään. Se, se puolustustarve on niin akuutti. Et jos sieltä lyödään jätkijä lihoksi, niin se menee tuolta kautta. Mutta sitten, tota, niin. mitä hurrikansista puhuttiin, niin, niin tavallaan sitten, jos Meison oli siinä uhrattavana, niin, niin tavallaan hurrikanes saisi siitä ehkä semmoisen kakkosmaaliva Wordin taakse sitten, jos... Kehittymään sinne vielä sitten. Niin, hmm. tavallaan sitten niin siinä olisi ehkä semmoinen vaihtoehto, tai ainakin maalivahti, joka olisi kaupana. Niin, aivan totta. Totta tuokin, että Bob Roskista voisi siinä rakentaa. Roskia, ei oikein vielä hänkin on vähän semmoinen tyhjä arpa vielä, että välissä väläytti okay, oikein hyvin Filadelfiassa, mutta vähän just Brytskaluvin kanssa vähän samaa sarjaa siellä, että välissä, välissä menee hyvin ja välissä ei saatana sahakkiin ja somia luistimen nauhoja sitten. Että saati silmiä. Saati silmiä nimenomaan. Mutta miten, tuo, miten ottava senatorsi? sitten? Craig Anderson tosiaan. Robin hän on selvä ykkösprospekti, mikä sieltä AHLstä tulee vielä Ottavalle tulevaisuudessa. Varmasti paljon tulee iloakin olemaan siitä. Anderson Bishop, maalivahtikaksikko siellä. No tota no niin, se siitä niin, niin mä veikkaan, että Ottava voisi ehkä, ehkä kuitenkin enemmän sitten olla jonkun tyyliin Jonathan Bernierin perässä, mutta siinä, siinäkin on se sama syy, minkä takia Mä veikkaan, että Minnesota ei olisi kiinnostunut heidän kanssa tekemään tradea, koska Mä katoin sitä läpi ja ei niilläkään oikein ole semmoista palaamista mistä ne voisi luopua, että Gonçari on aivan liian vanha ja Carlson ei lähde mihinkään. Ja tota, no niin, joku sitten taas joku Chris Phillipsin nyt ei ihan sitä vastaan. Ei, mitään. eikä Jared, Jared Cohen, tietenkin sitten tämän Top Prospektin kanssa, mies. niin hän, hän ei ole myöskään lähdössä mihinkään. Sehän nyt on solidetti mm. myöskin, mutta se on tosiaan Goncharhan siinä ainoa liikuteltavissa oleva palainen voisi olla, mutta tuo Cap-hitti on, on aivan uskomaton nyt ainakin näihin viimeisimpiin näytteihin. kun mietitään, ja tosiaan ikää kyllä alkaa sen verran painaamaan, että se on ihan naurettava, siis se oli konsari konsarille maksettiin niin, niin paljon liikaa että huhu. Aivan totta, aivan totta. Että ei kyllä, se olisi se olisi ainakin minne sotan kannalta semmoinen oikein hieno aula arku pikkuhiljaa siinä että jos tuommoista kauppaa kauppa alkaa tekemään. Kyllä. Mutta... No ehkä sitten jos niin, no en mä tiedä. Mä tuossa katsoin nyt vielä tätä Floridan jengiä uudestaan, niin, niin tota, tarjota, että vanha tuttu, mennessä vanha tuttu Philip Cuba olisi tietty siellä kans. Mut tuota no niin, sekin on 35 jo, niin kannattaako ottaa vuotta vanhempaa pelaajaa sinne sitten? Tietenkin. Niin. Ei, ei varmaan kyllä sinne ala. Sitä kannattaa alkaa tekemään. Juttiinissa on se hyvä puoli kuitenkin, että se on tulossa vasta pakin parhaaseen ikä- ja sopimus on vuoteen 2018 voimassa. Ja kuitenkin käpitti on siinä kolmannemmillin tienoinen. Se on aika sopuhintainen puolustaja lopulta kuitenkin. Niin, totta. Tämän takastoon sitten vielä, kun kattelin tuossa Merupöllä aika paljon tavaraa jo. <tos> <tos> eli, tota, <tos> eli sä sitä mieltä, että. Että on maatuis tuohon joukkueeseen? Kyllä minä Kyllä näkisin, että ainakin olisi näyttöpaikan varmasti sinne saanut. Tai minun mielestä varmasti olisi, olisi tullut leirillä, olisi varmasti pelannut itsensä ja saanut sen näyttöpaikan ylhäältä. Ja siitähän on paljon silloin puhetta ollutkin ennen kauden alkua, että se näyttöpaikka olisi annettu. Mutta olisiko siitä sentteri vai laituri? Niin, sitähän välissään, välissään jopa väläteltiin sitä mahdollisuutta, että olisiko jopa Mikko Koivun kanssa ykköskentässä siinä pärisee Koivukraan. Itse en nyt siihen, en, en, kyllä, en kyllä usko, mutta sitten, tai kakkoskentä laidassa. Niin, mä luulen, mä luulen että ei se laitori että niin kaukaa haettu olisi etenkin, jos tuo aivotanäriksestä niin busardi ei pysty pelaamaan. Niin. Sitten tuossa laidassa ehkä sellainen pieni aukko ok. Kallen pystyy kuitenkin sen kakkosuurun täyttämään sentterinäkin. Kyllä, Kallen pystyy ainakin siihen. Se on Mutta tuota no niin. en tiedä. Jotenkin musta tuntuu, että se olisi aika Minnesotaan tapasta. Tai siis tuntuu, muutenkin tätä, tai että tuntuu, että se olisi niin minnesotan tapasta ajatella sillä tavalla, että antaa, antaa pojan kypsyä yksi kausi tuolla. Mä väittän, väittän että granon pelaa alhaalla. Ehkä hajaa pelejä, jos loukkaantumisia tulee, niin pelaa ylhäällä, mutta et, et, mm. siis mä veikkaan, että sen olisi parempi tehdä Mikko Koivutsen kanssa ja antaa pelata täyskausi Eerosissa. Joo, ite olisin kyllä... spekuloisin jopa, että Granun varmasti alussa on... uskon, että saisi näyttöpaikan siinä. Ja mahdollisesti jopa ihan vakio paikan siitä. Mutta nämäkin on asioita, mitä oltas päästy näkemään meille perkille kausi oli sannettu. No, spekulointi on kivaa, ja sitä tehtiin kyllä tänään roppakaupalla. Ja tavallaan tätä jatketaan ensi viikolla, koska en oo neuvottelusta jaksa vaan puhua niin paljon. Ei, ei missään tapauksessa. Että niistä, on jo, niistä on jo tylsää, niistä on tylsää jo lukea. Siinä vuorotellen, vuorotellen tulee optimistisia, samanties pessimistisiä otsikoita, niin kyllä se on jo. Siihen on jo hieman kyllästynyt. Joo, <laughs> tähän hommaan nähty. Eee. Mutta et, ei mitään, samalla on nähty tämän, tämän viikon jaksoita Niin Kiitos, jos jo palataan ensi viikolla asiaan. Joo, kiitoksia sinne päähänkin ja palataan. <tä hänki> yeah, palataan come me